Kilenc. A furgon utasaira írdatlan súlyként zuhant rá a frusztráció. Egy végtelenül nehéz, veszélyes és összetett művelet eredménye ment füstbe, azért, mert egyikük egy csupán egyetlen pillanatig nem volt elég éber. Senki sem kezdett üvölteni a sérült emberrel, senki sem szólalt meg. Mindannyian tudták, már semmit sem tehetnek, elvesztették a cél célszemét. Tovább kellett haladniuk, a túlélés érdekében meg kellett szökniük a rendőrök elől, akik nem álltak le, akik folytatták az üldözést. A sofőrjük képzett és gyakorlott volt, a furgont alaposan felkészítették az akcióra, de egy rendőrségi járőrautót így sem hagyhattak le, nem is beszélve arról a két helikopterről, ami a magasból figyelte és követte őket. Az üldöző rendőrök kétszer próbáltak a furgon elé kerülni. Az egyik járőrkocsi le akarta szorítani az útról, de ez nem sikerült, mivel a furgon rendelkezett giroszkópikus korrigálóval, egy olyan rendszerrel, amit a hasonló járművekbe gyárilag nem építettek be. A rendőrök és a biztonsági őrök mindent elkövettek annak érdekében, hogy elfogják a menekülőket, de igazság szerint nem kapkodták el a dolgot. Nem is kellett. Az utca szintről és a levegőből folyamatosan szemmel tartották a célpontot, ami így sehová nem szökhetett el előlük, és tudni lehetett, hogy az adott sebesség megtartása mellett a furgon energiatelepei hamarosan lemerülnek. Az egyik küldöző rendőrjárőr lassanként lemaradt. A furgon élesen jobbra fordult és beszáguldott egy tízszintes parkolóházba. A sofőr a korábban végrehajtott próbakörök során alaposan felderítette és megismerte ezt az útvonalat, így menet közben nem is kellett használnia a jármű navigációs rendszerét. A helikopterek pozícióba rendeződtek a parkolóház két kiáratánál, az újonnan érkező járőrkocsik és páncélozott járművek pedig elkezdték a lehetséges menekülési útvonalak lezárását. Az épület tömb a Szumida folyó mellett állt, ez a tény egy máskülönben lehetségesnek tekinthető opciót eleve kizárt. A furgon az ötödik szinten jobbra a parkoló járművek felé fordult. Lelassított, de nem állt meg. A sofőr mellett ülő testes férfi megnyomott néhány gombot a kommunikációs egységén, kinyitotta a raktér ajtajába épített csapóajtót. A nagyméretű fekete tartály, amiben ismét ott volt a három feketébe öltözött emberrabló, kiesett a nyíláson, és hátra csúszott a jármű két hátsó kereke között. A négy saját kerékkel és elektromos motorral rendelkező tárgy a vezérlője által érzékelt irányjelet követve, nesztelenül jobbra fordult, és begurult a több száz leparkolt jármű egyike egy másik furgon alá. A vadonatúj furgon alján kinyílt egy csapóajtó, a résen keresztül kinyúló két fogókapcsokkal ellátott kar beemelte az utastérbe a tartályt. A csapóajtó becsukódott, a három ember rabló villámgyorsan átöltözött, a számukra kikészített ruhákat vették fel. Ketten hátul maradtak, egyikük előreült a kormány mögé. A furgon lassan elindult a kapu felé, amelyen keresztül a másik kocsi érkezett. Menet közben több rendőrkocsi száguldott el mellettük. A trió tagjai tudták, hogy a rendőrök letapogatják a furgont, és őket is szkennelik. Senki sem állt a útjukat. A furgon éppen akkor gurult ki az úttestre, amikor az utolsó járőrkocsi behajtotta a parkolóházba. A másik furgon eközben felhajtott az épület tizedik szintjére. Ahogy kijutott a tetőre, azonnal belekerült a két rendőrségi helikopter reflektorainak fényköreibe. A tetőről lefelé vezető rámpákat tucatnyi árőrkocsi állta el, így a menekülők sehová sem mehettek. A furgon élesen balra fordult és felgyorsult. A sofőr akkor sem vette le a lábát a gázpedáról, amikor néhány járőrkocsi lassítva oldalra fordult és blokádot alkotott mögötte. A kocsikból kiugráltak a rendőrök, fegyvert rántottak és megpróbálták kilőni a menekülőjármű kerekeit. Kapkodtak, a fényviszonyok sem voltak éppen a legjobbak, nem találták el a célt. A furgon még mindig gyorsulva átszakította a parkolóház tetőszintjének peremén körbefutó alacsony védőfalat. Zuhanás közben úgy tűnt, mintha lelassult volna. Széles ívben haladt a levegőben, majd belecsapódott a szumida sötét vízébe. Egy-két perccel később már nyoma sem volt, elnyelték a hullámok, csupán buborékokat hagyott maga után a felszínen. A rendőrök számoltak azzal, hogy a furgon utasai előre gondoskodtak magukról, ráadás ligzsákokat szereltek be, kipárnázták a sofőr fülke belsejét, Bekészítettek néhány készüléket, ezért levonultak a víz mellé, és neki láttak a partszakaszát kutatásának. A fejük fölött folyamatosan otcikázott a két reflektorokkal világító helikopter. A kutatás akkor sem zárult le, amikor a búvárok megtalálták a furgont. A járművet egy teherszállító helikopter segítségével húzták ki a vízből, visszaemelték a parkolóház tetejére, ahol időközben kialakították a műveleti állást. A furgon eleje erősen roncsolódott, amikor belecsapódott a vízbe, ezért az ajtók felnyitása beletelt némi időbe. A sofőrfülkéből kiemelték a holtesteket. Csupán kettőt találtak. Mivel Jenny jutani azt állította, hogy a furgonban rajta kívül öt férfi utazott, a rendőrök azonnal keresni kezdték a három másik személyt. Erőfeszítésük hiába valónak bizonyult, a parkolóházban, a szomszédos irodaházban és a környező utcákon sem találtak senkit. Megtörtént a két megtalált holttest azonosítása. Kiderült, a két férfi egy jelentős, jóhírű szolgáltató cégnek dolgozott, amely főként irodaházak és középületek elektromos hálózatának és vízvezeték rendszerének szervizelésével foglalkozott. Nem sokkal később ez az információ megkérdőjelezhetővé vált, ugyanis kiderült, hogy a furgont nem sokkal korábban ellopták a szolgáltató cég telephelyéről. A hullákon talált kezeslábasokat házilag készítették, a cég nem ilyen munkaruhát biztosított alkalmazottai számára, a két férfi személyazonosító okmányai hamisnak bizonyultak. A rendőrök ezt követően nem tehettek mást. Rátértek a fizikai vizsgálatokra. Skennelték az erősen roncsolódott arcokat, de ez a művelet épp olyan eredménytelennek bizonyult, mint a retina elemzés. Végül csak DNS tesztel sikerült azonosítani a két halott ember rablót. A teszt eredménye meghökkentő, sőt, sokkoló volt.